Bismillah, Rahman, Rahim, Elhamdulillahi, <coughs> Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamu ala teslimen këthira. Allahu në madhur e falen dhe robëtëm për ti ndim dhe falen kërkojmë, lavdata dhe bekime të Allahu të qofshim i Muhammedin sallallahu aleyhi wa salamu, i familët, i shokët dhe të gjithëta që ndje kënë ruhën e të ura dhe rëndit në fund të kësaj botët. Të ndrua Allahu zebe smtar. O dhe shëmsa, Allahu xhalla xhelaluhu kur e ka dërguar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur e ka zbrit Kur'anin, qëllimi ka qen ulzim i njerëzve. Edhe në fillim të Kur'anit, Allahu xhalla wala ku flet për Kur'anin thot: "Dhalik el kitabu la raybe fi". Kjo është një liber që nuk, nuk ka pikë dyshimin të. E pastaj, kërëtë endë për këtë liber, është liber i saktë, është liber i vërtetë, nuk ka dyshimin të, nuk ka migullinën të. Kjo është një vërtet për Koranin. E një vërtet tjetër është hudë dhe një lëmutë të kinë. Aja është udhëzim për ata që dojnë në urut nga dëvimit. Do më honë, kush dënë më urujt nga devijimit, kush dënë më umbrojt nga lejthitja dhe humbja, kush e ka brengë vetën e ti me shpëtu, Korani është për këtë. Korani të mësën rrugë të shpëtimit, të të regon rrugë të devijimit që më urujt për tyjne, e kështë të mëra. Korani në kam suar si me komuniku me Allahun gjellë gjellaluhu, si me lutë, si me kërku prej ti, si me kërku prej ti, si me ju përull, si me andhuru, gjitha këtë ne kam su kërani. O gjithashtu kërani kam su dhe si me komuniku me zvete, me gjitha kategorit e shqeqërisë, ne kam suar komunikimin. Por edhe ne ka përmendur se, në rast të mos pajtimeve me së njerë dhe që është normale, se Allahu Gjallewala nuk i ka kryuar të gjithë njët me mendjet e tyre të gjithë njejt s'kan motivet njejt të atë përbash taj e kështu më radhë, dhe si pasu e kësaj e shumë faktorëve tjirë, ndodin mësë njërë mësëpajtime. Në kam su Allah u Gjelleo ala si t'i menagjojnë mësëpajtimet, që ato pasu taj të shëronë në pasuri e jo në fatketsi. Nga se jorë dhe herë, kur njerëzit nuk din të menagjojnë mësëpajtimet, din të shëndrot në qka në fatketsi. A mund të kjenë dy bash Oh, më ndimë më ndryshme mund të kjenë mirë po, në që se nuk dinë të menagjojnë këtë mos pajtim të dinë si me e orientu dhe si me e zbut tensionin atërpa dëshmë si ka mund të që në fatkeci në ndarje, zotë në rujtë apo në format të ndryshme të shkëputis e raportet me zvete të ndaj islamin e mësën si të komunikojmë ku në mësone si të dialogojmë, si të bisedojmë. Ma dje, diskutim mes njerëzve dhe dialog mes njerëzve, Kurani e konsën vlerë. Vlerë. Dhe nafton që ta praktikojmë këtë vlerë njëtën të të përdeshme. Në vazhdimësi, ne si vesimtarë, ta kemi parasysh referenës në tonë, ku du të më këthy, kur këna mësë pajtime. Këjnë të nëzatë të më fishejnë, fërru të duhu i lëllahi, Nisa, payti, ura, itak, o rësul, nëse do dhëkini më spajtime rrëtë qërtive të saktuara, këthëhën i tek Allahu dhe pejgamberi. Do këthëhën i tek libri, Allahu të thek u zimet e pejgamberit alëihissalatu vë salam. Po adhëmet e tjeret, që nuk e kanë referensë Kur'anin, në kamësu si të dialogojmë. Allahu thotë, ola të gjadilu ahle lë kitab illa billetihi ahsal. Mas diskutani, mas debatoni me i thartë e librit, krishterët, hebrejt, mas banin ndryshe pas, në forem matë mirë. Forma e mirë është, një përgjitë fjaltë, argumentet, njërën e kështë mëra. Kjo e shumë u dhzime tjera. Allahu Gjalli Leona më son që, do më thanë, si të komunikojmë, si të flasim, po adhe si të dialogojmë me zvete. Dhe shumë në nësitë, në nëndërurë dhe njësi besimtarë, këto u dhzime të manifest të jenë realisht këto zime të reguasi i kuptimit të drejtë e feston, të jenë një, një udhëzuas të amanës i duhet në gjitha punë të jetës. Gëse shpeshë arshojë më spajtime së njerëzve, e që sot fatke që që në bëndë të shpeshta, e që ndoshta për një fjalë, për një udhëzimë thjesht që një nëse praktikanë s'gjithet problemi, po në munges të kësaj, atësarohen raportet, dhe gjëmë se kanë da kartën darja mes familjarëve, mes bashardëve, mes vlezërëve, mes shokëve, meqëve e kështëmeratë. Përëndaj, këtë situatë nuk edhe në Allah hazu gjelë. Këtë situatë të këti mëzdurimi, këtë situatë të këti ragimi të vrullë shumë, të kësoj arroganë se nuk edhe në Allah të barë e këtarë. Alla ka drugu pejgamber dhe pejgambert edini si e kanë vujt domethan nga pupit e tyne. I kanë kundërtuaj, i kanë shpall të mund të pa dëshirueshëm gënjeshtor, i kanë rrezuon në format më të mëshmë të mundshme. E dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka i tha Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Fasbir Kama sabër e ullu l'azmi minë rrusul. Ba sabër. Dura, bëhu i përmbajtur. Nësë shpërthe. Si kurse, u të reguan të dërru shumë, ullu l'azmi. Pegambert të dërguarit e përzidur të laot më heret. Qështu da dhe ka ba sabër. Kushtu janë pegambert e përzidur? Nuhi a.s. 950 vjetë të ndërru l'azmi. Këthirë poplinë. Për parë njëtë këtu ma gjatë, kjo është e dishme. Nuhi e alisa më është në fillet e njerëzimit, e të tek fillim atje. Allahu e përmanë kërën, 950 vjetë i ka thyrë, edhe e kanë pritë në për oda, e kanë qëllë derën, e kështë në mëra dhe jo, kërë i ka folë, i kanë shti gjishtat nëveshë, i pa dishrumje. Kërë i ka folë, e kanë blu krytë, i kanë thonë i qmëndurë, në forma, ndërmë e kërë e rëfëzu, në mëra më të të di kush dhe më honë në është ta po thëmë kushtimisht nënt herë me thonë qështu ti e lenë njo që e lenë rëzë në sytë mja po atër unë e përmësi për të mirë a i kështu paragon dhe thënë uhe sëmionën herë u nëntë qënë e 50 vjetë parë nëmëso so herën ditje kanë dohë kjo e herë ditë vitit e herë vite onë diçka diçka e pa imaginushme e Allah po i thëtë pegambej dhe thëmë ti bosabër si nuhi, domethënë nuhi ka posabër. Musa alayhi salam, çka s'i kanë thonë? Ka posabër. Asoj nga pejgamberët më të mëdhenj. Ka pejgamberët më të mëdhenj është as Nuhi alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, edhe Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ka kanë pejgamberët më të mëdhenj. Në mes të këtyre pejgamberëve dy janë më të përzjedhur. Kush janë ata? Ibrahim alayhi salam edhe Muhamedi alayhi salatu wasallam e pas tajnë mes në këtëve dyve, kushë e maj madhe? Mohamedi Ali Hissaratusa. Në e këtëve të me pasëmbullë. Vëndajte, në nërënë vëzërë, në, në, në, në, në gjithë do nivel, vrem që njerëzit janë ngarkuar. Sabër ju ka hubë, për një fjallë, fëmiju i vogësh përthanë, këtën fjallë. Sabër, ka dhalë, që është gjithë kjo ngarkes, gjithë kjo tension, pse? Për një fjallë, Dhe më thonë, njështë e kanë humë bërdurimin e komunikimit me zvete. Dhe në mënges të sabrit tash, për po humë komunikimi. E në mënges të komunikimit, që ka për zedhen? Açarimi, konflikti, ma djë dhe vërasi Allah në rujtë. Andaj e kemi përbligim që spaku ne që, spaku ne që besojmë nëllon dhe pegamberin Alehi Sarratu Osem të di eki me rrugën e pejgamberëve, T'Allah ta xuxhet, te Muhamedi ta alayhi salamu, te Musa ta alayhi salamu, te Isa ta alayhi salamu, te Ibrahimit alayhi salamu, te Nuhit alayhi salamu, e gjithë pejgamberët e tjerë. Dhen rastet e mospathimit eventual që mund të ndodhë, një riutë dhën se deri ku duhet mulshu, më ke duhet të diskutojë ekse më radhë. Ka kategori njerëzve ndryshme. Ka njëri i cili, domethën, është i ignorant. Nuk ka dië fjalë për atë që flet. Heq. Lidhjes ka. Flet nga mendja e tij. Flet me thashë them, ka dëgjuar dikun. Edhe ai që ka dëgjuar s'e ka kuptuar mirë, edhe ai që ka kuptuar s'e ka përcjell mirë, domethën me 100 defekte deformime. Në njerëzit më fut në diskutim është humbje kohë. Prandaj, do të më ditë me kë më diskutoj, me kë më bisedoj. Shumë gjanë njerëz të rrinë ka apo për tema madhore. Nisi muhabet, pastaj shkon tu acëru, ja të s'din, të s'po për çështë që as kë s'din, as kë s'din apo. Punë madhore, globale, ndërkombëtare, zhvillime të më. Domthon ti kthevi punvët tona, temave tona. Tjetë diskutim i on këshill me zveti. Fjalë mirë po adhe debatë së prish punë, por, me regullëm urdhime, por jo me ngarkiesa, jo në tema që së në përkasin, jo në punë që nuk i dimë ato punë, përndaj, Allahu gjellewan e kamësuar që, qëka do që të veprojmë, të abim me dje, ose të heshtim, Allahu tha, wa la teqfu ma lejse leke bihi ilmë, më zgaba, Do më thonë, me ndjek një rrugë, o s'ga bo mi amësy diçka fit, pa dhije. Jo, për shambull, të ndëruat vëzër, një njëri, një njëri, dhe nëmëshku me një venë, dhe me morë rrugë largë. A më nuk dinë ku është e venë, a jë amësy në petë ditë ku është, dhe të për njës në të një ku dalë dalë, jës delë kurë që atje. A nda i dhe me shku dikondë në mësu rrugën, Tasë kemi këto paisje të po pa elçon aty me hartë, po tregon ku më shku, do ndodh më pas dije. E vet di kënd përdor paisje, s'e so më rëndsi, por ka dije. E qysh jam sy në rrugë. Për shkakut për një mendim të saktum, për një qysh saktum as ki dije. S'den ka i bie se rruga nuk dihet qysh argumentohet, por jam sy, qysh. Ne këtu në çnimë rëndsi ato. Yine pas fikallon as vet. Në veçanti, veçanti shojm problem në çështjet fetare ato. Gjithë koti ka rësisë më fol për fletë. Na ta jep flet këy, un më nai, un tha, un po tha, un. Thej Allahu në ka pazar Allahynë. Thej Allahut nuk është nuk është nuk është prall. Haj c'a ti ka thon diçka aftë. Jo valla. Shpalli e Zotit është dritë, është nur. As ka thon Allahu, ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thon dietarët ton, ka thon gjallarët ton. Ku e kemsu këto sane? Ku e kemi këta? Andaj i shënjë është lërshëm. O, la hoqë e tha, pa mu së më mërmenja. Që shithu, të fjallës Allah së më mërmenja. Për shambur. O, së fjallës pejgamberit, a i samë, s'ka atë, ka thonë Allah u kry. Që të e ka besimin, zëtë. Andaj i kone për disciplinë. Kone për regullë. Ka se fejë në mësën regullë. Shunën pas të e dhe pjertë, të ashtë debati i radhës nga shumë tjera. Që është ia shamia më u kthya mos më u kthy. Tash dal namsojn çka është dalë në që ka shamia, e çu të muçi shamia, e a ka shamin feja s'ka shamia. Që është ia njerë që lidhjes ka. Më thon ha shadetin thuye nuk e den. Na sojë bë dhëten, më ne ka thon neve, çu shba shamia, a ko ba shamia. Mone. Mone. Se gjithmon gjithmon ka qenë të na shamia, gjithmon. Pse nuk e ban dikush? se ka higjë kur çështje personale, la t'ja bën çështën. Gjithkusht kam dhënë llogari për lart mandum. Ama mos na thuaj se është tradita rape apo është e huaj. Mos na thuaj kështu se sa është 9000 më është për buzë kjavra. Kjo është injorim. Ama mos na thuaj kështu. Thuaj unë nuk e shoh më botë. Në rregull. Sikurse unë nuk e shoh që duhet më dal pashamir. Tyesha që okej okay, në rregull, shoqnia mbieton me dy tremendime. S'prih shpunë. A më mësajt e dinë ndivellë Dëmonë me më, më shpolë, të rathar E i ardhën, i huji O që shka piktujt e se Që ka e në këtu fjallë? Që ka e në këtu fjallë? Kushe u kamësu këtë fjallorë? Vëllaj, së konë këtë fjallorë i këtë i veni ja, ja, ja Së konë fjallorë i këtë i veni Me ndikuj që me në nyshe shka piktujt Ja, mëra Se kanë të nëtu balë me në, në nëzire E këna najtë E tash andaj, Këj polarizim, shashni, të diskutime, me të vërtet, do t'imi të kujdeshme. T'imi të kujdeshme, s'pako, në e si pesimtar, të reflektoj me moralin tonë, modzime tonë. Ne t'ke me fri Kalanjën Leuala, mës të futim i në tema që në përkasim, mës falë për fejtë zotit që zdinë. Nëse kemë përmenë në disë ere, razikë në këse pune. Në njërë është plagosë në kone pejgamberit Alehi Sratosam, ka marë dhe ka zon xhumin kur rrezon nga xhumi ka pobetën që kanë ka ka ka me ulë i kanë dhod ejakulum xhum mndod ka qen djali i ri dhe nëse e skuniri çoti pa pasur don rani është kwa ejakulum të spermës në xhum duhet me ulë me marr gusull sikurse do të më bë nëse ka marrdhonin tim me bashkëshortën e ti q rregull është kës paçllaku i feston mula me simtari me marr gusull Kjo e ka di këtë regull, por ka pasë frikë nga plagët, ka në unë këmë plagë, më bëmë i qitë ujë, zi qabatë, e ka pasë dhe shokë nga të pejgamberës e më këmë pak më largë, ka në burra, a shini për mune i lecimbrës e, atë e këmë shokë të pejgamberët, për më nëni, ka nëjtë në legjeratat të pejgamberët, ale i salatu e sëramë, edhe ka thonë, vëllama si ka ujë, du është Se te e kanë kuptu, se diri së ka uj, s'ka lesime. Qishtu e te e kanë kuptu? Ndërsa situatë është më nërëmyshe. A i nga në shokë të vetë. Lahët edhe ilshua gjakderdje. Normal se ujë e provokon varën, edhe ilshua gjakon, normal. Edhe nga gjakderdje madhe ka vdik. E lejmrujnë pejgamberinë në shosëllën për këtë rastë. E lejmrujnë pejgamberinë në shosëllën për këtë rastë. E i thujnë, oj, dërgur e laot, qështu ka ndohë? Që kemë në mena, si ka qenë në reagimi i pejgamberit Alehi sëpësëm? A ka thonë pejgamberit Alehi sëpësëm, që ashtu duhet, burë, qështu e ko, adhe me dikë? Ska thonë, kështu, feja nuk është, do më në rëzikim, feja nuk është humbje, feja është pare me vërtetër stabilitet, por ka lecime të veta, ama lecime duhet mu bo me dhije, edhe shtërëngimet me dije. Gjithë që ka është me dhije, jo me emosione. E kërë e muri këtë lejmë, për i gamë bërshëm, që ka tha? Ka të eluhu, ka të lehumu Allah. E pas kanë vrazë, zotë i vraftë. Shë këtë që fa ragimit, kësë të ragamë, për i gamë bërshëm, kësë fleta i kështu. A më kur folit për fejtë Allah të pa dhije, dhe si pasoj e kësaj ka viktima, është krim. është krim. Përndaj, e pas kujdes, e folit. Temi kujdesim, familje tona, në shoshnijit tonë. Flasim po, diskutujem tema të tira, po, në hamna, pa atësarim, pa nëngarkesa, moskigale, së asbo që ështu, shteja që ështu të taj. Bënë e mua betë për tema në regullë, mirë pokur, bënë e mua betë le tje qëllimit në ashto dashnija, aferësia, të mësojmë di shka për njën tjetërit, kalëzëm di shka të përsam, ose unë mëna me harru di shka ti ma kujtanë, alhamdulillah, qëtujem Amma mi amujtë, e mi kalëzohë së një poledzajet i sëpërdeni, unë për nga jetit, do këtu me konkurështënimi shumëtarët. Pallë me tjertë, gjithë kush e kalëzohën vetë në ti, a i mund me polarizohë, le të thateqë që është ti e ti, të kefundit, nëse ka legjë këtë vend, du të më marrë me njërës të tilë. Por nëjë si besim ta, du të me reflektu me moralin tonë, zë ban me ofendu, zë ban me shajtë, nuk ban me nënqmuë, Nuk e themin as kujt i shitun Astra Thar. Jo, ja, jo. Ja. Çi mendim do kanë rregull. Me këto spajtohemi. Kjo sa ç'është, ne këtu ragojm. Mirpo të kontestojm pastaj, të kontestojm njëhet një dikuj, një dikuj. në, në dikujt, të kontestojm për kasën e dikujt. Sa's ka jona këtu. Nuk ka së jona. Kjo është durtollot. Na elimallot këtë çështje. E këtu rregullohet nesnia. Kushtojmë namë të mos pajtojmë s'veti, të ofruam s'veti. Me sa këto polarizime gjitha aspekt, edhe në debate fetare, edhe në debate politike, edhe në debate ekonomike, <coughs> gjithë ishe, shumë e një këmë vijë në fundit, ka dalë o la, ka venë për të tonë, kështë që, nuk ka kur kosh hisë e ma shumë këto këse tjetëri, tonë e këna vujtë, tonë bashkë për hekumë, kejtë një, andaj gjithë bashku, edhe ata, qi kem këtu, edhe ata që nuk janë këtu, nga vështeton që janë jashtë. Edhe kjo është vanitynë ashtu ka tyne. Nuk ka detas kush më u kontestu për këtë sin. Apo realitetin apo bësh një krin larg asaj apo. Nëse kanë dëshmuar në forma ndryshme për kushtin për këtë vend, atë shpresën më shumë se shumë nga ata që ndranë këtu. Ai duhet timë kujdes son, një fjalë tuaj nga se një fjalë lëndon shumë. Fjala dhemë lëndon më shumë se plumbi. Plagët shkërohen, e trajtohen apo e kurohen për plagat që shurohet që godet zamrën me, me me me me me me akuzat tilla me shpith me, me tilla është plagëron. Ai presoi të kalojë manduar që na permision gjendjen tonë, na ruajë vllajën tonë, na mson me fulmës vetit. Të diskutojmë, mund të gabojmë, e jam sam, përmirësoj këshillom rregullisht. Po pse po përgojon? Pse po shpif? Pse po gënjen? Pse? Çfarë zor i kia po? Allah na ruaj. Allah na llojet mirë, pastër Nafrov na për qytetëzëmarët tona, na msoft me fjalë mes viteve që të folit mes viteve të na afron, e të na bashkon, e të përmirëson një dëtrin normal kur kusht është i përkryer. Cili pini për është komplet, skoni ri komplet. Gjithë kushiko ka kanë tëmit, gjithë kush gaban, çata e kemi vëllahun ton, motrën ton, na mson, na përmirëson, na kshillon çu shtuplë kompletojemi. Mir, po më pritet, prit, prit dikon, si të gaban me tyulshu e me ty gjujt, e me të buhur, e, e, e paspore tash që zakon jon. Wallah s'ëm këto msimet e shpijave tona, e e e pasa e parërzëve tona, s'a kam sug shtat anëvalt. A, a dohet kemi frikë zotën e ta ruajm gjuhën ton, e të flasim për atë që na përket, e diskutojm për atë që duhet, por me dije, me argumente. Për atë që nuk dim thëmi, nuk di wallah wallah. Sa marrë. Wallah është burrnim e thon zdi. Është është është ndër me thon zdi apo, nuk di. Ek sjyrin nem mësofsha bim, mos mësofsha, e vesëm dikon. E çka u bë? U bë nomë që thash nuk dinja. Kur të sobo? Mi fra më fol pa dië nomë bëu ato. Nomë bëu, bëu të keqe. Ja se so asht punë e shëmtuaj. Allah na uzot në rrugën e drejt, na premsoj Jan Anton. Allah na ruajt nga acarimet, nga konfliktet, nga mospajtimet. E këqjia, na ruajt Allahu xhalla wala nga çuditë të shejtane që synojnë me na përqa, me na dorë, me na acaruo. Allahun neles me zbith me nivr rahmetin e tij e falin e tij e dashnin e tij me neve. Narun Allahu xallahu ala nga çdo e keqe e ligsi e na mbrojt nga çdar mik në fatkeci. Mekash për sot Zoti është puleft. Safa t'rrugojmë sot keni mundsi dhe askuaj po rezanin ta dëgjojmë me zonën e vazhdojmë tutje pasoi në pjesë të tjera të, të gjimës. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamatasi men kethira.